Karotka stál se založenýma rukama uprostřed ulice. Nováčkové potroublo a navážka stály kousek za ním a pokoušeli se pozorovat oba blížící se průvody současně. Tračník si myslel, že je karotka jednoduchý. Karotka tak na lidi často působil. A jednoduchý taky byl. Lidé se mýlili v něčem jiném. V tom, že jednoduchý totiž neznamená totéž, co hloupý. Karotka nebyl hloupý. Byl přímý, poctivý, pravdomluvný, neustále dobrosedečný, čestný v každém svém konání. V Ankh Morporku se ovšem tohle všechno se četlo do výsledného slova hloupý a zaručovalo mu to stejnou šanci na přežití, jakou měla medúza v rozpálených kamnech. Jenže tady bylo také několik jiných věcí. Jednou z nich byly pěsti uštědřující rány, které se naučili respektovat i trolové. Pak tady bylo to, že Karotka byl člověk, který ve všech svých spolubližních vzbuzoval zcela přirozenou, skutečnou, a téměř nadpřirozenou oblibu. Vycházel s lidmi skvěle i ve chvíli, kdy je zatýkal. Měl výjimečnou paměť na jména. Většinu svého poměrně krátkého života žil v malé trpasličí kolonii, kde téměř nebyli jiní lidé, se kterými by se mohl seznámit. Pak se najednou ocitl v obrovském městě, a bylo to, jako by jeho talent celou tu dobu čekal jen na tuhle chvíli, aby se mohl rozvinout. A stále ještě se rozvíjel. Zamával vesele na pochodující trpaslíky. Dobrý den, pane stehnotrhu. Dobrý den, pane silnoruko. Pak se otočil a zamával na vedoucího trola. Dobrý den, pane bauxite, Pak přiložil ruce k ústům. Kdybyste se všichni na chvilku zastavili a poslouchali mě? Oba průvody se skutečně zastavili, i když přední řady poněkud váhali a zadní se téměř neúnosně zahustili. Jenže kdyby to byli neudělali, museli by pošlapat karotku. Pokud měl karotka nějakou drobnou chybu, bylo to, že když se věnoval něčemu většímu, nevěnoval pozornost maličkostem kolem sebe proto mu teď unikal polohlasný rozhovor, který se odehrával za jeho zády. Pcha, to přece byla taky past, A tvoje matka byla rudná. E, takže, pánové, začal Karotka faktickým a velmi přátelským hlasem. Jsem si jistý, že není jediný důvod, proč byste se měli chovat tímhle ošklivým způsobem. Ale vy na nás taky past. Můj pra-pra-pra dědeček, on koum údolí, on mě říkal. V našem hezkém městě a v tak krásný den, jako je ten dnešní, musím vás jako dobré obyvatele Ankmorporku požádat. Jo, ty snad dokonce víš, kdo byl tvůj fatr, co? I když chápu, že chcete oslavit své etnické svátky a jste pišní na zvyky svých předků, co kdybyste se podívali na mé druhy ve zbrani, důstojníky naší hlídky, kteří zavrhli své pradávné zvyky a antipatie? Rozmlátím hlavu tobě, ty zlesinový trpajzlík. Pro větší zdar, to by byl hobu i s jednou rukou uvázenou za zády. A slávu města jehož odznak pišně, k tomu měl příležitost, já tobě ruka za záda svážu, obě. A s hlavou hrdě vstyčenou nosí. Grr, au! Karotkovi konečně došlo, že mu skoro nikdo nevěnuje pozornost. Otočil se. Strážník potroublo byl vzhůru nohama, protože strážník navážka se mu pokusil otlouci hlavu v helmici odláždění. I když strážník Potroubl uvedené polohy vhodně využil, uchopil strážníka navážku za koleno a pokoušel se mu zahryznout do lítka. Oba průvody scénu fascinovaně pozorovali. Měli bychom něco udělat! Zvolala Angua, která se stále ještě se zbytkem hlídky ukrývala v ústí tří lampové uličky. E, no, tyhle etnické záležitosti jsou vždycky ošemetná věc. Tam by člověk mohl snadno šlápnout do hodně ošklivé věci. Je to velmi křehká záležitost, tyhle etnické záležitosti. Křehké Vždyť chtějí jeden druhého zabít. O, je to prostě otázka kultury. Nemá cenu vnucovat jim naši kulturu a náš způsob myšlení, víte? E, to by bylo druhistické. Zatím desátník Karotka stojící uprostřed ulice viditelně zhrudl. Myslí se, začnou opravdu prát teď, když je pozorují všichni jejich kamarádi, tak mám skvělej plán, vezmem nohy na ramena a... Na karatkově býčím krku vystoupili žíly jako provazy. Zastačil si palce za opasek a zařval. Strážníku Naváško, zasalutujte! Učili ho to celé hodiny. Navážkův mozek se novým nápadům velmi bránil, ale jakmile nová myšlenka jednou pronikla dovnitř, vydržela tam velmi dlouho. Zasalutoval. Ruku měl plnou trpaslíka. Zasalutoval tedy, zatímco strážník potroubl obsal oblouk vzduchem a dopadl na navážkovu hlavu jako malý kej. Zvuk, který se ozval, když se jejich helmy srazily, se vrátil ozvinou od okolních budov a ozvina byla v zápětí následována dvojím kovovým zachřestěním, když oba strážníci padli v bezvědomí nadláždění. Karotka dlněch strčel špičkou sandálo. Pak se otočil a vykročil k čelu průvodu trpaslíků. Chvěl se přitom stekem. V ústí třílampové uličky se seržant tračník strachy zakousl do okraje vlastní helmy. Vy máte určitě zbraně, co? zavrčel karotka na stovku trpaslíku. Kápněte božskou. Jestliže ti z vás, kdo mají zbraně, je okamžitě neodhodí na zem, seberu celý průvod a zavřu vás, až budete černí. A myslím to smrtelně vážně. Trpaslíci v čele průvodu o krok ustoupili. Pak se ozvalo roztroušené chřestění kovových předmětů dopadajících na dláždění. Všechny! No to platí i na tebe. No ty tam s tím černým plnovousem, co se pokouší schovat za pana Prakovrha. Já vás dobře vidím, pane Silnoruko. Položte to, on vás ten smích přejde. A teď ho určitě zabijí, že? Vydechla těše Angua. To je právě ta přinděra. kdyby Kdybychom něco takového zkusili my, už by z nás touhle dobou byla vřekaná. Ale u něj to funguje. Kryzma, přikývil vážně seržem Trační, který se musel opřít o zeď. Jo, vymyslíte charisma, jako osobní kouzlo. Jo, něco takového, jo. Jak to dělá? Jo, tak to já nevím. Co když je to klok, který ho musí mít každý rád? Karotka se obrátil k trollům, kteří se pošklebovali trpasličím rozpakům. A co se vás týče, pamatujte si, že dneska v noci se budu na hlídce zdržovat kolem ulice v Kamirolomu a chci tam mít klid, jasné? Jestli něco, tak si mě nepřejte. Slyšeli jste? ozvalo se šoupání obrovských nohou a mnohohlasému mlání. Karotka se přeložil jednu ruku k uchu. Neslyším vás pořádně. Huhňání zesílilo a změnilo se v jakousi tokátu ostu hlasů na téma Ano, desátníku, karotko. No tak dobrá. A teď můžete jít. A na tyhle hlouposti už zapomeňte a buďte hodní mládenci. Karotka si oprášil ruce a usmál se na všechny strany. Trolové se tvářili nechápavě. Teoreticky pro ně Karotka představoval jen slabou vrstvu mastnoty na dlažbě. Ale v praxi se to nějak ne a ne stát. Angua nevěřícně vydechla. On právě řekl stovce trollů, hodní mládenci. Vždyť někteří z nich teprve nedávno sešli z hor. Někteří na sobě mají dokonce lišejník. Jo, to je nejchytřejší část rolů, tyhle lišejníky. A pak svět vybuchl. Hlídka odešla ze strážnice dřív, než se do pseudopolského dvora vrátil kapitán Elánius. Vyšel po schodech do své kanceláře a sedl si na ulepenou židli s koženým potahem. Prázdný pohled upřel na stěnu. Chtěl odejít z městské stráže. No samozřejmě, že to chtěl. To přece nebylo to, čemu by obyčejný člověk řekl styl života. Rozhodně ne, života. Strašlivá pracovní doba. Jeden si nemohl být jist ze dne na den, jestli platí ty zákony, jaké platili včera. Žádný rodinný život, ne takový, o němž by se dalo mluvit. Špatná strava, zhltnutá, když byl čas nebo příležitost. Snědl během té doby dokonce i několik úzenek v rohlíku, od kolíka a se picnu. Vždycky buď pršelo, nebo bylo vedrok zalknutí. Žádní přátelé s výjimkou kolegů z hlídky, protože to jsou jediní lidé, kteří žijí ve vašem světě. Zatímco teď se během několika dnů, jak řekl seržant Trčník, už on, Elánius, poveze přímo na stříbrném omáčníku. Nic na práci, jen pořádně jíst, vozit se na pěkném koni a pokřikovat příkazy na služebnictvo. V takových okamžicích se z hlubin Elániovi paměti vynořoval obraz starého desátníka na kopla. To byl velitel noční hlídky v době, kdy nastoupil Elánius jako nováček. A nedlouho potom odešel na penzi. Všichni se složili a koupili molacinné hodinky, takové ty, co jdou několik let, dokud zevnitř nevyprchá démonek, který je pohání. To je pěkně. Pytomý nápad, pomyslel si Elánius s pohledem stále ještě upředným na protější stěnu. Chlap nechá své práce, odevzdá placku, přesýpací hodiny a zvonec a co za to všechno dostane. Jedny laciné hodinky. Jenže starý nakopl stejně druhý den přišel zase do práce a ve vestě měl své nové hodinky. Aby všem ukázal, co a jak říkal dodělat tohle a tamto. <laughs> Dorazit pár zbytků, co? Dohlídnout, abyste se vy mladí nedostali do maléru. <laughs> o měsíc později nosil na strážnici uhlí, zametal podlahu, vykonával příležitostné práce a pomáhal lidem psát hlášení. O pět let později tam pořád ještě byl. Byl tam dokonce i o šest let později, když jeden ze strážných přišel o něco dříve do služby a našel ho ležet na zemi. A ukázalo se, že nikdo, jediný příslušník hlídky, neví, kde nakopl bydlel a jestli neexistuje nějaká paní nakoplová. Jak si Elánius vzpomněl, na pohřeb museli vybrat. A na hřbitově byly jenom členové noční hlídky. Když tak o tom přemýšlel, uvědomil si, že na pohřbu členů městské stráže bývaly vždycky zase jen její členové. Samozřejmě, tak to bylo trochu jinak. Seržant Tračník byl mnoho let ženatý a šťastně, protože si s ženou dokázali zařídit život, takže se setkávali jen příležitostně většinou na Prahu, když jeden šel dovnitř a druhý ven. Ale ona mu nechávala v troubě slušné jídlo a muselo v tom být i trochu něco navíc, to bylo jasné. Měli totiž i vnoučata a z toho vyplývalo, že se ocitli v situacích, kdy se jeden druhému vyhnout nedokázali. Mladý karotka musel děvčata a mladé ženy odhánět holí. A desátník knoblhoch? No, ten si tyhle věci pravděpodobně řešil po svém. Říkalo se o něm, že má tělo 25 letého mladíka i když nikdo nevěděl, kde ho má ukryté. Podstata věci byla v tom, že každý někoho měl, i když v nobyho případě to bylo pravděpodobně proti vůli o něch dotyčných. Tak, pomyslel si kapitán Elánius, co v tom doopravdy je. Vážně o stojíš? S láskou si tolik nelám hlavu, po čtyřicítce je velmi riskantní tohle slovo používat. Nebo máš jen strach, že se z tebe stane starý člověk, který nakonec umře neschopen opustit koleje svého života a bude pohřben jen díky lítosti skupiny mladíků? Mladíků, kteří tě budou znát jen jako starého prdělu, jenž se neustále šourá po strážnici a je dobrý k tomu, aby si ho poslali pro kávu a něco teplého do žaludku, a kterému se mohou za zády posmívat. Tomu se chtěl vždycky vyhnout. A osud mu teď přistrčil skutečnou pohádku. Samozřejmě věděl, že je bohatá, ale co nečekal, bylo pozvání do kanceláře pana Morhospise. Pan Morhospis byl právní zástupce Berenkinovy rodiny už velmi dlouho. Přesně řečeno celá staletí. Pan Morhospis byl upír. Eláneus neměl upíry rád. Trpaslíci byli zastřízliva zákona dbalí malí prevíti a dokonce i stroly se dalo vyjít, když si je člověk držel na očích. Ze všech těch nemrtvých měl však šimrání za krkem. Žít a nechat žít bylo docela v pořádku, ale když jste se nad tím logicky zamysleli, tak jste tady měli problém jak hrom. Pan morhospis byl vrázčitý jako želva a velmi bledý. Trvalo mu celou věčnost, než se dostal k věci, a když pak udařil konečně hřebík na hlavičku, přibyl tím hřebíkem Elány jak židli. Kolik je to? <kohem> Myslím, že jsem to řekl správně. Takže majetek, včetně venkovských statků a hospodářství, pozemky a domy v městské zástavby a ten malý kus nestabilní půdy nedaleko univerzity vynášejí ročně zhruba sedm milionů ročně. Ano, to je ono. Sedm milionů při střízlivém odhadu musím dodat. A to, to, to všechno je moje? Od okamžiku, kdy uzavřete snětek s Lady bylou. i když mi tady tím dopisem oznamuje, že máte tímto okamžikem přístup k celému jejímu majetku. Oči podobné matným perlám sledovaly Elánia mrtvým pohledem. Lady Bela vlastní zhruba jednu desetinu Anku a rozlehlé pozemky v Morporku plus velký počet venkovských farem a... Ale, ale říkal jste něco o tom, že je budeme vlastnit společně. Mliž by si byla je v tomto směru velmi konkrétní, odkazuje celý svůj majetek k vám, jakožto svému manželovi. Má, abych tak řekl, velmi starosvětský přístup k instituci manželské. Papír, který měl před sebou, posunul postolek Elánio. Elánius si ho přitáhl, rozevřel ho a vytřeštěně zíral. E, pokud bys to ovšem zemřel dříve než ona, vrátil by se majetek zpět do jejich rukou nebo do rukou eventuálního plodu vašeho spojení. Při těch slovech se Elánius nezmohl na jediné slovo. Cítil jen, jak mu poklesla spodní čelist a v mozku se mu speklo několik periferních nervových spojení. E, lady se byla, sice není tak mladá, jako bývala, ale je to pořád ještě zdravá a silná žena a není tedy důvodu, proč by... Zbytek rozhovoru absolvoval Elanius jen automaticky. Ještě teď se mu o tom jen velmi obtížně přemýšlelo. Pokaždé, když to zkusil, myšlenky se mu rozebíhaly na všechny strany. A stejně jako vždycky, když se k němu svět zachoval příliš velkoryse, nakonec se mu zaběhly dokonale. Otevřel spodní zásuvku svého stolu a podíval se na lesklou láhev Berghurs Very Fine Whisky. Nebyl si tak docela jistý, jak se tam dostala. Nějak se nikdy nedostal k tomu jej vyhodit. Začni s tím znovu a penze se nedožiješ. Zůstaň u těch svých doutníků. Zavřel zásuvku, opřel se a vytáhl z kapsy polovikouřený doutník. Možná, že členové hlídky už nebyli tak dobří jako dříve. Politikové. Pch. Strážní jako starý nakopl by se museli obracet v hrobech, kdyby věděli, že hlídka přijela dokonce i žen. A svět vybuchl. Dovnitř se vehnala tlaková vlna a zasypala protilehlou stěnu úlomky skla, z nich jeden pořezal Elániovi ucho. Vrhl se na podlahu a ukryl se pod stůl. Tak to je ta poslední kapka. Tentokrát vyhodili ti potrhlí alchemisti svoje ratejnu do povětří skutečně naposled. Jestli k tomu bude moci říct Elánius jediné slovo, tak... Jenže, když se pak odvážel zvednout a vystrčit hlavu nad okenní parapet, zahlédl, jak se na druhé straně řeky zvedá sloup prachu a černého kouře nad budovou cechu vrahů. Zbytek hlídky přiklusal filigránskou uličkou právě ve chvíli, kdy Elánius došel k bráně cechu vrahů. Cestu mu zastoupili dva černě odění vrazy. Byly sice velmi uctiví, ale jejich chování naznačovalo, že další nabídka je neúctivost. Zabrané mi bylo slyšet zvuk spěchajících nohou. — Vidíte ten odznak? — dotazoval se Elánius. — Vidíte ho? — Ha, tam nezáleží, tohle majte k cechu, odpověděl vrah. — Ve zákona nás okamžitě v dovnitř. Vrah se na něj nervózně usmál. Zákon praví, že uvnitř zdi cechu vládnou cechovní zákony. Elánius se na něj zamračil, ale byla to pravda. Stávající zákony města končily obran cechovních pozemků. Cechy měly své vlastní zákony. Cechům patřily, zastavil se. Strážnice Angua, která stála za ním, se sehnula a zvedla ze země střepskla nohou prohrábla hromádku odpadků na zemi. Pak se její pohled setkal s pohledem malého, nepopsatelného, potulného psíka, který ji velmi upřeně pozoroval spod nedalekého dvoukoláku. Nebylo ovšem správné říkat o něm, že je nepopsatelný. Vypadal jako zhmotnělý zápach s vlhkým nosem. Hav, hav, prohlásil voříšek znuděně. Hav, hav, hav a kní, kní. Pak odklusal do ústí nedaleké uličky. Ango se rozhlédla a vydala se za ním. Zbytek hlídky se schromáždil kolem Elánia, který najednou začal mluvit velmi těše. Přiveďte mi okamžitě představeného cechu vrahů. Hned! Mladý vrah se na něj pokosil už klíbnout. Ha, vaši uniformy se nalekru! Elánius sklopil zrak ke svému odlučenému pancíři a obnošené zbroji. Máš pravdu. Tohle není uniforma, které by se někdo lekal. Je mi to líto. Desátní karotka, strážník navážka, vpřed. Mladý vrah najednou zjistil, že slunce zastřela dvě temná mračna. Ale tyhle uniformy, a doufám, že se mnou budete souhlasit, Dokážou vyděsit, kde koho. Vrah pomalu přikývl. O tohle tedy nestál. Obvykle před budovou cechu ani žádné stráže nestávaly. Čemu by to taky bylo? Ve svých drahých a namíru ušitých šatech ukrýval přinejmenším osmnáct věciček, sloužících k zabíjení lidí, ale rychle si uvědomil, že strážník Navážka má jednu takovou věc přímo na konci každé paže. Aby se tak řeklo, více při ruce. E, tak já he, he, půjdu he, a přivedu mistra, mužu. E, ano? Karotka se k němu naklonil. Děkuji vám za spolupráci. Angua pozorovala psa. Pes pozoroval Angu. Když si pejsek sedl a začal se zuřivě škrbat zadní nohou za uchem, přidřetla k němu na bobek. Poté, co se pohledem ujistila, že široko daleko nikdo není, vyštěkla na něj otázku. Jen se nehaň, prohlásil pes. Ty umíš mluvit? Hm, k tomu jeden moc inteligence nepotřebuje. A jeden ani nepotřebuje nijak pronikavou inteligenci, aby zjistil, co si začty. Angua se v panice rozhlížela. Je to tak vidět? Je to v tom pachu, devče. Co pak jsi se vůbec nic nenaučila. Ucítil jsem tě na kilák daleko. Oho, pomyslel jsem si, co mezi nimi dělá jedna z těch. Angu mu zuživě zahrozila prstem. Jestli to někomu řekneš, pes zatvářil ještě ublíženěji než obyčejně. Stejně by mě nikdo neposlouchal. A proč ne? Protože každý ví, že psi nemluvějí. Oni mě slyšejí, rozumíš, ale dokud neteče faktičky do bod, si, že si to sami myslí. Věř mi, vím o čem mluvím, četl jsem knížky. No, přiznám, většinou jsem jich jen tak přežvejkal. Mám ale dojem, že bychom si mohli být navzájem užiteční. No, jak to myslíš? No, ty bys mě mohla přivést na stopu nějakého kilového stejku. To děláš z mojí paměti pravé divy takovej pořádný stejk. Po takovým stejku je moje paměť okamžitě celá pryč. Angua se zamračila. Lidé nemají rádi slovo vyděrač. To není jediný slovo, který nemají rádi. Vezmi si například můj případ. Trpím chronickou inteligencí. K čemu je taková věc v obyčejným psavi? Žádal jsem oni? Já tedy ne. Našel jsem si jenom takové pěkné místečko na spaní hned u budovy silnoproudé magie na univerzitě a myslíš, že mi někdo řekl o tom, jak tam všude prosakuje ta pitomá magie? Houbeles. Pak se jednoho rána probudím... A sotvovate už oči, v hlavě mi začne bublat jako ve vani, do které někdo hodil, pytel, koupel nový soli. Aha, pomyslím si, tak už je to tady zás. Vítám tě vytváření abstraktních pojmů, tady jsem intelektuální rozvoji. K čemu mi to všechno sakra je? Když se mi to stalo naposled, skončil jsem zachraňováním světa před nějakýma strašnýma tentanoncema z podzemních rozměrů a myslíš, že mi někdo řekl, aspoň děkuji, jaký hodnej pejsek, dáme mu kostičku, Tůdle? Menul se Gaspoda, takový věci se mi stávají jednou týdně, ale jinak jsem jenom pes. Angua se vzdala uchopila moly prožranou končetinu a potřásla ji. Já se jmenuju Angua. Co jsem zač? Víš. Už jsem to zapomněl. Kapitán Elánius se rozhlédl po troskách roztroušených podvoře a pohledem se zastavil na obrovské díře zející ve stěně jedné z přízemních místností. Všechna okolní okna byla rozbitá a pod nohama kapitána vypraskalo sklo zrcadlové sklo. Samozřejmě, že vrazy byly velmi marnivý, ale zrcadla si snad dávaly do místností, ne? Na dvoře by jeden očekával spoustu obyčejného skla. Skla, které vyletělo ven, nevletělo dovnitř. Viděl, jak se strážník potroublo sehnul a zvedl pár malých kladek připěvněných na kousku provazu, jehož konec byl spálený. Mezi troskami zahlédl i obdélní klepenky. Kapitánu Elániovi se zježili vlasy v zátelku. Zavětřel ve vzduchu a zachytil závan jakéhosi ostrého pachu. Elánios by byl první, kdo by dokázal připustit, že není nejlepší policajt, ale pravděpodobně by si tu námahu ušetřil, aby nemusel poslouchat následující sbor souhlasných hlasů. Měl totiž jistou dávku tvrdohlavé umíněnosti, která popouzela důležité osoby a ten, kdo popouzí důležité osoby, automaticky nemůže být dobrý policajt. Ale za to se vyvinul jisté instinkty. Nemůžete žít na ulicích města celý život a nemít instinkty. Stejně jako se jemně a téměř nepostřehnutelně mění džungla, když se přiblíží lovec, tak se měnilo město. Něco se tam dělo. Něco špatného. A on pořád nemohl přijít na to, co to je. Natáhl se pro něco, co leželo na zemi. Co má tohle znamenat? Elánius se narovnal. Neotočil se. Seržante tračníku, chci, abyste se vrátil na strážnici a vzal sebou nobyho a navážku. Desátník Karotka a strážník Potroubl zůstanou se mnou. Provedu, pane. Zvolal seržant tračník a s přidupnutím zaujal vzorný pozor a ukázkově odzdravil to vše, aby namíchl ty petomé vrahy. Elánius si to s potěšením uvědomil. Teprve pak se otočil. Ach! Doktor minor. Představený cechu vrahů byl bílý vstekem, což velmi pěkně kontrastovalo s hlubokou černí jeho obleku. E, nikdo pro vás neposlal. Kdo vám dal právo potulovat se po našem dvoře, pane policajte? Chodíte se tady, jako kdyby vám to místo patřilo. Elánius se odmlčel a jeho srdce zpívalo jako slaví. Vychutnával si tu chvilku. Byl by si nejraději tenhle okamžik vzal a vylisoval v nějaké obrovské knize, aby si ho mohl na stará kolena alespoň občas vytáhnout a vychutnat znovu. Sáhl pod svůj hrudní plát a vytáhl dopis, který dostal od právníka Berankinu. Pokud chcete slyšet ten nejpodstatnější důvod, tak je to proto, že mi to tady opravdu patří. Mnoho lidí se dá definovat podle toho, co nenávidí. Věcí, které nenáviděl kapitán Elánius, bylo poměrně dost. Vrazy byly v jeho seznamu na třetím místě, hned za krály a nemrtvými. Musel však i proti své vůli připustit, že doktor Kruxminor se vzpamatoval velmi rychle. Když si přečetl dopis, nevybuchl, nehádal se, ani netvrdil, že se jedná o padělek. Prostě dopis složil... Vrátil jej Elániovi a řekl odměřeně. Rozumím, ale sponě do životně. Právě tak. Mohl byste mi laskavě říci, co se to tady vlastně stalo? Dobře si všiml, že dírou ve stěně budovy na dvůr proudí starší vrazy a velmi pečlivě prohlížejí trosky. Doktor Kruxminor zaváhal jen velmi krátce. Rakety pro ohňostroj. Stalo se? Vysvětloval gospoda, že někdo posadil draka uzavřeného v bedně kryté na jedné straně pytlevinou přímo proti stěně na dvoře, jasný? A pak ten někdo šel, skoval se za sochu kousek dál na nádvoří, zatáhl za provázek a o minutku později prask, prask, jo, zrovna tak. Pak se náš přítelíček protáhl dírou, za chvíli zase vylezl, přeběhl dvou a hub z dostínu. V zápětí se na dvůr vyrojili vrazy a on se vmísil mezi ně. Jeden by tomu nevěřil, jenom další chlap v černém. A nikdo si ho nevšímá, jasný? To chceš říct, že tam pořád ještě je? <laughs> a jak to mám asi vědět? Všude kápě a široké pláště, všichni v černém. Jak je to možné, že jsi tam byl právě, když se to stalo? No, já se vždycky ve středu připlížím na dvůr cechu vrahů. To je večer míchaného grilu, jasný? No, kuchář každou středu podává míchané masa pečené na grilu, a skoro nikdo nechce pečený jelita. Takže to představuje pár koleček kolem kuchyně, jasný? A háv, háv, panáčky, panáčky, a koho to tady máme, to je hodný pejsek. A podívejte se na toho mrňavýho blechavce, tváří se, jako kdyby rozuměl každému slovu, co řeknu. A tak se musíme podívat, co tady pro pejska máme. Chvilku se tvářil rozpačitě. Pícha je, dobrá věc, ale pečený jelito, je pečený jelito. Tak rakety na ohňostroj, opakoval Elánius. Doktor Kruxminor vypadal jako člověk, který se chytá plovoucího kmene na rozbouřeném moři. E, no, ano, rakety na ohňostroj, no, bude zakládající den. Na neštěstí někdo odhodil hořící sirku, od které chytla celá bedna s raketami. Můj drahý kapitán Elánie, i když velmi oceňuji váš upřímný zájem, myslím, že vůbec není... Ty rakety byly uskladněny tamhle v té místnosti? Ano, ale není důvodu, proč jste. Elánius došel k otvoru ve zdi a nahlédl dovnitř. Několik vrahů se tázavě podívala na doktora Kruxminora a jejich ruce sjeli k různým částem oděvu. Zavrtěl hlavou. Možná, že jeho opatrnost měla něco společného s tím, jakým způsobem položil karotka ruku na jílet svého meče, ale mohlo to být i tím, že i vrazy mají konec konců jistý morální kód. Bylo nečestné zabít někoho, za koho jste nedostali zaplaceno. Mu vypadá to jako nějaké muzeum, uvažoval na hlas Elanius. Cechovní síň, památek a cti, nebo něco takového, že? No ano, ano, přesně, tak, různé zajímavosti a maličkosti. Víte sám, jak se takové věci za léta nastřádají. Oh, no, zdá se, že je všechno v pořádku. Omlouvám se, že jsem vás zdržoval, doktore, tak já pomalu půjdu. Doufám, že jsem vám nespůsobil žádné nepříjemnosti. Ale samozřejmě, že ne, jsem rád, že jsem vás mohl provést kolem a poskytnout tak klid vaší mysli. Elánius a jeho doprovod byli uctivě, ale velmi důrazně směřováni k bráně. To sklo bych co nejrychleji uklidil, obrátil se Elánius k doktorovi, když předtím vrhl poslední pohled na znečištěný dvůr. Někdo by si tady na všem tom skle mohl ošklivě ublížit. Nerad bych viděl, aby některý z vašich lidí přišel k úrazu. Hned se do toho dáme, drahý kapitáne. Výborně, tak dobrá, mnohokrát vám děkuji. Kapitán Elánius zastavil v bráně a pak se pleskl dlaní do čela. E, Omluvám se, promiňte prosím, ale mám tyhle poslední dny paměť, jako řeše to a co se vám to vlastně ztratilo? Na tváři doktora Kruksminora se nepohnul ani sval. Neřekl bych, že se nám něco ztratilo. Elánius na něj velkou mlčky upíral zrak. No ano, promiňte. Samozřejmě, že nic. To byste už dávno řekl. Omlouvám se. Už mám té práce nějak až nad hlavu a nevím, co mluvím. Takže abych opravdu šel. Dveře mu zapadly přímo do obličeje. Dobrá, přikýbl si sám pro sebe Elánius. Kapitáne, proč jste začal karotka? Elánius pozvedl ruku. Tím se to všechno vysvětlilo, řekl mnohem hlasitěji, než bylo třeba. Byly to všechno zbytečné starosti. vraťme se do dvora. Kde je strážnice, jak se vlastně jmenuje? Tady, kapitáne, ozvala se Angua a vystoupila z ústí nejbližší uličky. Tak tady jste byla schovaná? A co je tohle? Hav, hav, kní, kní. To je jenom pejsek, kapitáne. Dobrý bože. Budovami cechu vrahů se rozezněl hlas velkého zvonu inhumace. Ze všech stran se zbíhaly černě oděné postavy a ve snaze doběhnout na nádvoří, co nejrychleji se strkali a zakopávali o sebe. Rada cechu se narychlo sešla před kanceláří doktora Kruxminora. Doktorů zástupce pan Odkragly opatrně zaklepal na dveře. E, vstupte! Rada se namačkala dovnitř. Kruxminorova pracovna byla největší místností budovy. Občasným návštěvníkům cechu to vždycky připadalo jaksi nevhodné, aby cech vrahů měl takové světlé a vzdušné budovy a místnosti, které se podobaly spíše místnostem nějakého exkluzivního pánského klubu než místu, kde je příprava smrti součástí denního rozvrhu. Stěny byly ozdobeny veselými tisky se sportovní a lovickou tématikou, i když při bližším pohledu člověk zjistil, že lovená kořist nejsou ani jeleni, ani lišky. Byly tam také skupinové portréty a z poslední doby moderní ikonografy. Zachycovaly třídy cechu, řady rozesmátých tváří nad černě oděnými těly. Mladší členové seděli se skříženýma nohama v přední řadě a jeden z nich dělal některému ze spolužáků oslí uši. U jedné stěny místnosti stál dlouhý mahagonový stůl, kolem kterého se jednou týdně scházeli starší cechu. Na druhé stěně měl Kruxminor svou soukromou knihovnu a malou pracovní desku. Nad deskou byla skřínka, jakou výdáme v lékárnách, skládající se ze stovek malých zásuvek. Zásuvky sice měly menovky, ale ty byly psány tajným písmem vrahů, což stačilo k tomu, aby většina návštěvníků znervozděla natolik, že odmítala nabízené pití. Strop podpírali čtyři sloupy z černé žuly. Byla v nich vyrita jména nejproslulejších vrahů historie. Mezi sloupy stál v čtvercový stůl. Sám doktor stál za stolem a jeho výraz byl skoro stejně dřevěný jako stolní deska. A chci, aby se okamžitě provedla kontrola prezence. Opustil někdo budovy cechu? Ne, pane. Jak si můžete být tak jest? Strážci na střechách filigránské uličky hlásili, že ven nikdo nevyšel, pane. Na kdo ty strážce? Oni hlídejí jeden druhého, pane. Ne, dobrá. Poslouchejte mě dobře. Chci, aby se to všechno zlikvidovalo co nejdříve. Jestli někdo potřebuje opustit budovy, chci, aby ho někdo sledoval. Dále, budovy musí být prohledány od střech po sklepy, rozumíte? A co máme hledat, pane? Zeptal se mladší asistent katedriedu. Hm, no, cokoliv, co je ukryto. Jestli najdete něco a nebudete vidět, co to je, okamžitě pošlete na rady. A nebudete se toho dotýkat. Ale, doktore, tady v budovách je obrovské množství ukrytých před. Tohle bude něco úplně jiného, rozumíte? Ne, pane. Dobrá. A té už pane hlídce, o tom nikdo neřekne ani slovo. Ty chlapče, prodej mi svůj klobouk. Obávám se, že musím mít a dělit to Patricijovi. Pech. Zlomte vás, pane. Kapitán znovu promluvil až ve chvíli, kdy přecházeli mosazný most. Tak a teď, desátníku Karatko, vzpomínáte si na to, kolikrát jsem vám říkal, jak nesmírně důležitá je schopnost pozorovat? Jistě, kapitáne, vždycky jsem vašim výkladům o této věci věnoval maximální pozornost. Takže, čeho jste si všiml? Někdo tam rozbil zrcadlo. Každý ví, že vrazi milují zrcadla. Jenže na druhé straně to bylo muzeum, tak proč tam vlastně to zrcadlo bylo? E, Promiňte, pane, kdo to řekl? Tady dole, strážník potroublo. E, aha, ano, ano. E, pane, já v ohňostrojích a raketách ke jejich výrobě něco vím. Po použití těch raket zůstává nějakou dobu v okolí charakteristický zápach. Tam jsem nic takového necítil, pane. Cítil jsem úplně něco jiného, pane. Dobře vyčichnu to potroublo. A pak tam byl ten kus ohořelého provazu a ty klatky. Já tam cítil draka, prohlásil Elanius. Jste si jistý, kapitáne? Věřte <laughs> mi. Ten, kdo stráví nějaký čas ve společnosti Lady Berankinové, velmi brzo zjistí, jak páchnou draci. Když vám během jídla něco položí hlavu do klína, mlčíte, strkáte tomu opatrně kousky jídla a v duchu se ze všech sil modlíte, aby to náhodou neškytlo. V té místnosti byla skleněná skříň. Ta byla rozbitá. Něco bylo ukradeno. V prachu ležel malý obdélní klepenky, ale někdo ho musel sebrat v době, kdy se mnou mluvil ten lišák Kruxminor. Dal bych 100 dolarů za to, kdybych věděl, co na tom papíru bylo napsáno. A proč, kapitáne? No, protože ten bastard Kruxminor nechtěl, abych se to dověděl. Já vím, co tam mohla prorazit tu díru, řekl Angua. A co? Drak, který vybuchl. Chvilku kráčeli v omráčeném tichu. To by mohlo být, pane. Ti malí dňáblíci dokáží vybuchnout, i když upustíte helmu. Drak, zamračil se Elánius. A jak jste vůbec přišla na to, že to mohl být drak, strážnice Anguo? Angua zaváhala. Okamžitě ji napadlo, že odpověď, řekl mi to jeden pes, není ta pravá zahajovací věta na cestě ke kariéře. Ženská intuice? Předpokládám ale, podíval se na ní Elánius, že vám ta vaše intuice nenapověděla, co tak asi mohlo být ukradeno. Angua pokrčila rameny. Karotka si všimla, jak zajímavě se jí při tom pohybu zavlnila hruď. Něco, co vrazy umístili do muzea, protože to chtěli mít neustále na očích, uvažovala Angua. Eh, no jistě, přikývil Elánius, a teď mi ještě řeknete, že to všechno viděl tenhle voříšek. Hech? Eduard zemřelý zatáhl závěsy, zastrčil závodu na dveřích a opřel se o ně. Bylo to tak snadné. Položil balíček na stůl. Balíček byl poměrně slabý a dlouhý asi 120 cm. Opatrně odstranil obal a najednou leželo to před ním. Vypadalo to téměř přesně tak jako na obrázcích. To bylo pro toho člověka typické. Celá stránka plná podrobných kreze blukostřílů a tahle věcička zachycená jen v náznaku na okraji knihy, jako by to vůbec nebylo důležité. Bylo to tak jednoduché. Proč to ukrývat? Pravděpodobně proto, že z toho měli lidé strach. Lidé se vždycky obávali síly. Znervózňovala je. Eduard předmět zvedl, chvilku se s ním mazlil a nakonec zjistil, že mu dokonale padne do ruky i do ramene. Jsi moje! A to byl více méně konec Eduarda zemřelý. Chvilku z něj ještě něco přežívalo, ale to už myslelo úplně jinak než člověk, protože to prakticky přestalo být člověkem. Bylo skoro poledne. Seržant Tračník odvedl nováčky na střelnici v ulici v Půlkách. Elánius se vydal s karotkou na hlídku. Cítil, jak to, co v něm bublalo od posledních událostí, pomalu přetéká. Něco naráželo do konců jeho zrezivělých, nicméně stále ještě aktivních instinktů a pokoušelo se to přivábit jeho pozornost. Musel se pohybovat. Jediné, co mohl udělat Karotka, bylo držet s ním krok. Na ulicích kolem cechu vrahů zahlédli tři starší studenty vrahy, kteří dosud zametali a uplízali trosky. Vrahové dením světle, odplyvil si Elánius. Překvapuje mě, že se okamžitě neproměnili v prach. To dělají upíři? No ano, máte pravdu. Vrazili cencovaní zloději a ti krvežízniví upíři. Víte, mládenče, tohle bylo kdysi velké staré město. Zcela podvědomě přešli do onoho zvláštního kroku a pokračovali v načatém hovoru. Myslíte, tu dobu, kdy jsme měli krále, pane? Krále? Krále? No už je hromu to ne. Trojice vrahů se udiveně ohlédla. E, něco vám řeknu. Monarcha je absolutní vládce, že? To znamená nejvyšší bos. Pokud to není královna, upozornil ho Karotka. Elánius se na něj překvapeně podíval a pak přikývil. No okej, okay, tak to by byla nejvyšší bosulka. Jenže to ve mně vzbuzuje představu mladší ženy a královny většinou bývají starší. Nehodilo by se spíš něco jako bosa? No, taky ne. Hm, možná bosorka. Elánius se zastavil. Ve vzduchu tohoto města je něco podivného. Kdyby byl stvořitel, řekl budiš světlo v ankmorporku, dal dál by se nedostal, protože na všech stranách kolem by se lidé ptali, a jakou bude mít barvu. Ehm, no dobrá, tak řekněme svrchovaný vládce, řekl a vykročil dál. Tak jo. Ale to není správné, nemyslíte. Jeden člověk, který drží v rukou život i smrt tisíců. Ale... Kdyby to byl hodný člověk? Cože? Cože? No dobrá, Věsme tedy, že je to hodný člověk. Ale jeho nejvyšší rádce to bude taky hodný člověk. Raději doufejte, že ano, protože i on je svrchovaný vládce, protože vládne ve jménu svého pána. A zbytek dvořanů? No, bylo by líp, kdyby to taky byli hodní lidé protože stačí, aby mezi nimi byl jeden špatný a už tady máme úplatky a protekcionářství. Ale Patrici je taky svrchovaný vládce. No, to je pravda, ale ten alespoň nenosí korunu, nesedí na trůně a netvrdí ti, že je správné, že vládne právě on. Já toho bastarda nenávidím, ale je přímý. Přímý jako vývrtka. Ale přesto... Hodný člověk na místě krále? Myslíte, vážně? Králové a králování otravují lidské myšlení hochu. Počestní lidé se začínají klanět a poskakovat sem a tam jenom, protože něčí dědeček byl mnohem masovější vrah než ten jejich. Je možné, že jsme měli kdysi docela dobré krále. Jenže králové plodí zase další krále a krev se nezapře. Nakonec se z nich stane smečka nadutých krvežíznivých čuňat. Každou chvíli useknou hlavu nějaké královně nebo se pustí do boje s některým ze svých bratranců. A tak se to táhlo tolik století. A pak jednoho dne povstal jeden muž a řekl, dost už bylo králu. A my povstali, pustili se do boje s tou krvavou šlechtou, strhli krále strůnu, odvlekli ho na náměstí polámaných měsíců a usekli mu to jeho zatracenou tyranskou hlavu. To byla dobře vykonaná práce. No ne! A kdo to byl? A kdo? No, ten chlápek, který vykřikl, dost už bylo králů. Lidé se za nimi ohlíželi. Elániová tvář přešla z rudého odstínu rozpáleného nadšení do ještě výraznějšího odstínu zaskočených rozpaků. Rozdíl v obou odstínech však byl téměř nerozeznatelný. Oh, och, no, v těch dnech velel městské stráži. Říkali mu kamená tvář. Tak o tom jsem nikdy neslyšel. No, eh, to jméno se v historických knihách moc nevyskytuje. Občas se musí semlít nějaká ta občanská válka a když je povšem, je někdy lepší předstírat, že se to či ono vlastně nestalo. Občas někdo musí udělat jistou věc a pak se právě na něj musí zapomenout. On to byl, kdo pozvedl sekeru nad královskou hlavou. Nikdo jiný by to neudělal. Byl to přece jen královský krk. Králové jsou něco zvláštního. Dokonce i potom, co lidé viděli jeho palác a vyčistili hm, no, zbytky. Dokonce i pak jim král připadal jako něco zvláštního. Svět sice nikdo nevyčistí, ale on se chopil sekery, všechny je proklel a udělal to. A co to bylo za krále? Lorenzo Laskavý. Viděl jsem jeho obraz v palácovém muzeu takový obtloustlý starší člověk, obklopený spoustou dětí. No, to je pravda. Měl strašně rád děti. To jsem nevěděl. Myslel jsem si, že to byla prostě taková krvavá vzpoura, nebo co? Kdybyste se o tom chtěl dozvědět víc, našel byste to v historických knihách. A to byl konec Ank morporských králů, že? No, zůstal po něm jeden syn, myslím, a několik šílených příbuzných. Byli posláni do vyhnanství. Říká se, že to je pro lidi královské krve strašlivý osud. No, já na tom nic tak strašného nevidím. Myslím, že já to docela chápu. Vy taky milujete tohle město, pane. No to ano ale kdybych si měl vybrat mezi vyhnanstvím a tím, jestli mě někdo usekne hlavu, pak budete tak laskav a pomůžete mi s těmi kufry, prosím. Ne, ne, dobře jsme udělali, že jsme se králu zbavili. Myslel jsem tím to, že město fungovalo. Ale to funguje pořád. Prošli kolem cechu vrahů a došli k vysokým odmítavým zdem cechu šašků a kašpadů, jehož budovy zabírali protější roh bloku. No to je omyl. Ono ještě funguje. Podívejte se tamhle. Karotka poslušně zvedl hlavu. Na křižovatce ulic široké cesty přes dívané Broadway a ulice alchemistů stála známá budova. Její fasáda byla překrásně zdobená, ale pokrýval ji nános prachu. Okupovala ji také celá armáda chrličů. Zašli nápis nad vchodem hlásal... Ni déšť, ni sníh, ni temnota nocí, kdy slunce nesvítí, nezabrání poslům našim svou povinnost splniti. A dříve, za slavnějších dob, to tak snad skutečně bylo. Ale později někdo došel k názoru, že je třeba nápis doplnit, takže k němu byla hřebíky přibyta tabule s následujícím textem. Nežádejte od nás informace o balvanech, trolech z obušky, jakýkoliv dracích, paní bochánkové, velkých zelených věcech s tlamou plnou zubů, černých psech s oranžovým obočím, deště kokršpanělů, mlze, paní bochánkové. Aha, přikývil, královská pošta. Poštovní úřad, opravil ho Elánius. Můj dědeček říkal, že kdysi tam mohl člověk podat dopis a ten se nejpozději do měsíce spolehlivě dostal na místa svého určení. Člověk ho nemusel dávat kolem jdoucímu trpaslíkovi a doufat, že ho ten malý synek nesežere dřív, než... Hlas se mu najednou vytratil. Um, omlouvám se, nechtěl jsem se vás dotknout. Nic se nestalo. Ne, že bych měl něco proti trpaslíkům. Vždycky jsem tvrdil, že by člověk musel po čertech dobře hledat, než by našel jinou partu tak zkušených, zákona dbalých, tvrdě pracujících, malých skvůrvisinkům. Ano, ne. Tahle paní bochánková, to je pěkně tvrdohlavá ženská, co? To máte pravdu, přikývl zachmuřeně Elánius. Pod podrážkou karotkova obrovského sandálu něco zaskřípalo. Další sklo? To tedy doletělo pěkně daleko, vybuchující drak. Ta holka má ale představivost, co? Hav, hav! prohlásil jakýsi hlas za nimi. Ten zatracený čokolde za námi. Štěká na něco tam nahoře na zdi. Gaspoda je chladně pozoroval. Hav a hav k sakru a taky kní a kní. No to jste fakticky slepý nebo co? Je pravda, že obyčejní lidé neslyšeli Gaspodu mluvit, protože normální psy přece nemluví. No to ví každý. To je na úrovni inteligentního organického života notoricky známo, stejně jako je známo mnoho dalších podobných faktů, které vás v konečném důsledku dokážou přesvědčit, že jste svými smysly mylně informováni. Děje se to proto, že kdyby si lidé skutečně všímali zcela přesně všeho, co se děje kolem, nikdo by se nikdy nedostal k práci. Kromě toho skutečně většina psů nemluví. Jeden, který to dokáže, to je prostě jen obyčejná statistická chyba a jako takovou je třeba ji ignorovat. Gaspora však postupně zjistil, že ho lidé dokážou vnímat na podprahové úrovni. Právě včera ho někdo odkopl do stoky u chodníků. Surovec stačil ujít dva několik kroků, když mu do hlavy pronikla myšlenka, ta jsem ale hnusný surovec, co? No tam nahoře něco je, ukázal najednou Karotka. No, podívejte, je to modré a vysí to z tamhle toho chlliče. Hav, hav, hav, no, věřili byste tamu? Elánius vylezl Karotkovi na ramena a pomaličku natahoval ruku pozdě nahoru, ale úzký modrý pásek byl stále ještě mimo jeho dosah. Chrlič k němu otočil kamenné oči. E, poslyšte, dovolil byste, ta věcička vám vysí rovnou na uchu. Se skřípotem kamene na kameni zvedl Chrlič jednu končetinu a stáhl si modrý proužek z ucha. Děkuji vám. e a e o et Vy máte Chrliče docela rád, že kapitáne? Jo. Možná je to jenom jistý druh trolů ale žijí si v klidu, jen sami pro sebe, málo kdy se stupují níž než do prvního patra a jestli páchají nějaké zločiny, tak jen takové, o kterých se nikdy nikdo nedozvěděl. To jsou stvoření podle mého gusta. Rozmotal proužek. Byl to obojek, nebo přesněji řečeno zbytek obojku, který byl na obou koncích ohořelý. Pod nánosem sazí byl špatně, ale přece jen čitelný nápis buclík. Ti dňáblové, oni vyhodili do povětří draka.